الحمد لله الحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه شرع من الدين ما وصى به ابراهيم والانبياء من قبله ومن بعد وشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اخوه الايمان ها نحن اليوم في اليوم الثالث من ايام شهر ذي الحج هذه الايام الفاضله التي اقسم الله تبارك وتعالى بهن هذه الايام التي تتضاعف فيها الحسنات نوقزangu كاتكا ايمان اولي يا يوت كذلك انا يوسيا نفسيangu الله سبحانه وتعالى wa kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali kabisa na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza Nugozaangu katika iman siku ya leo ni siku ya tatu katika masiku matukufu ya mwezi wa Dhulhijja leo ni tarehe tatu ya mwezi wa Dhulhijja bado tupo katika masiku yaliyokuwa matukufu. Masiku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameaapia ndani ya kitabu kitukufu. Masiku ambayo ni fursa ya kuchuma thawabu zilizokuwa nyingi. Ni fursa ya kujitahidi katika matendo yaliyokuwa mema ili tupate kuchuma mema yaliyokuwa mengi kabisa zangu katika iman masiku haya matukufu tuliyonayo Allah subhanahu wa ta'ala tawajaha bimunasaba na azima Allah ameyafunika masiku haya na kuyahitimisha kwa munasaba uliokuwa mkubwa kabisa ambao munasaba huu itakuwa ni Eidul Adha al يا كوتينجه يدي ambayo ni tukufu Allah subhanahu wa ta'ala ameiyapia katika Qur'an siku hii pale aliposema wash-shafi wal-watr qala ibn abbas radiyallahu anhumal ash-shafu الله سبحانه وتعالى اللي هو هابا والشافي والوتر الفجر ابن عباس رضي الله عنهما ناسما الشافع لي سيكو يا عيد الاضحى والوتر لي سيكو يا عرفه دุกو zangu katika iman siku hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mi pia yaumul Ndiyo siku vile vile imeitwa yaumul hajil akbar. Yaumun nahr siku ya kuchinja siku ya Eid. Ni siku ambayo imeitwa kwa munasaba huu li'anna alhujjaja kwa sababu wale waliojahiliwa kwenda kutekeleza ibada ya hajj katika siku hii wanakuwa na matendo mengi ni siku ambayo mahujaji wanakuwa na majukumu mazito ya amali za haji kuliko masiku mengine yaliyosalia kwa sababu ni siku ambayo mahujaji wanatoka muzdalifa baada salati al-fajr wanakwenda mina wanapofika mina huwa wanafanya ibada ya ramyul jamarat jamaratul aqaba wakimaliza ibada ya kutupa mawe jamaratul aqaba hii siku ya tarehe kumi kisha katika jumla ya matendo wanafanya, huwa wanafanya ibada ya kuchinja na kisha wananyoa na kisha wanafanya ibada ya tawafu, almuhim ni siku ambayo haji katika siku hiyo anakuwa na majukumu mengi ya kufanya ndugu zangu katika iman inakuja mbele yetu siku hii inshaallah Eid al-Adha al Mubarak عيد iliyokuwa tukufu ili muislam aweze kuhuisha tukio lililokuwa kubwa la kihistoria katika historia ya manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukio ambalo limesajiliwa na tarekh fi katika historia ya manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala milladun خليل الرحمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه اسماعيل تкийo ambalo limesajiliwa ambalo ni la muhanga wa kihistoria baina ya Ismail pamoja na baba yake Ibrahim al-Khalil alayhima as-salatu was-salam tukio hili linalokuja mbele yetu lakini kwa bahati mbaya ndugu zangu katika iman galabatil ada ala Mazoe mazoee yamechukua nafasi kubwa mpaka yameifunika ibada mpaka inapofika siku hii ndugu zangu katika iman wengi katika waislamu wanaochinja lengo lao ni kupata nyama lengo lao ni kula nyama kwa wingi lengo lao ni kugawa nyama lengo na hikma ya ibada ya kuchinja imefichikana kwa wengi katika waislamu. Ndugu zangu katika iman nimeonelea siku ya leo kwa muda mchache huu wa hutuba ya Ijumaa tukumbushane alhikmatul udhma minal udhhiya. Ibada ya kuchinja ina hikma gani zilizomo ndani yake? Kwa nini tumefaradhishiwa sisi kuchinja? Kwa nini sisi kukumbuka na kuhuisha sunna hii? ya khalilur rahman ibrahim alayhi salatu wassalam ndugu zangu katika iman aludhiya sha'iratum min sha'airid din ibada kuchinja ni nembo iliyokuwa kubwa miongoni mwanembo za dini yetu tukufu hii ya uislamu ni nembo ambayo sunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ameisunisha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umati wake lakini faalaha Rasulullah imtithalan liamrillah mwenyewe akaitekeleza sunna hii kwa ajili ya kutekeleza agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala na akaifanya ni sheria kwa ummati wake. Allah Tabarak wa Ta'ala anasema wa likulli ummatin ja'alna man sakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Anasema Allah Tabarak wa Ta'ala kila umma تُمهوجاليا مسكن ميداؤو و موسميو ياو يا كجينجا و ماeneo ياو معلوم يا كجيكربيشا كالله سبحانه وتعالى ليذكر اسم الله ili wapate kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi alghayatul uzma dhikrullah kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ala ma Aliyoturuzuku ya kutupa wanyama ambao tunaweza tukawachinja na tukawa kwa kuchinja huku tunajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zangu katika iman ibada hii ya kuchinja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa malengo yaliyokuwa makubwa lakini mtume sallallahu alayhi sallama ameitekeleza iwe ni sheria kwa umati wake Dugu zangu katika iman ni yapi malengo yaliyokuwa makuu katika ibada ya kuchinja Inna min al maqasid min ajliha shuri'at hadhihi al ibada ayuha al katika malengo makuu ambayo kwa sababu yake imekuepo ibada ya kuchinja ambayo kwa sababu yake tunahuisha sunna hii Anna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala li 'ibadihi AlGir alhajij Allah amewajalia waja wake ambao hawakujaliwa kupata fursa ya kwenda kufanya hija Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia mansakan ametupa ibada ambayo tunashirikiana na ndugu zetu wanaokuwa katika ibada ya hija tahqiqan liwahdati alqulub lengo ni kutengeneza au ni kuhuisha umoja wa kiroho ndugu zetu wanapokuwa katika ibada ya haji wa kichinja Ya nahar na sisi ambao hatukwenda katika ibada ya hija tunakuwa tunachinja inakuwa tuko mbali nao kiviliwili lakini tuko nao kiroho tuko nao kimatendo amali inayofanyika siku hii ya tarehe kumi kwa mahujaji kadhalika na sisi tunaitekeleza ibada hii na hii ni kuonyesha kwamba umma wa Kiislam ni umma mmoja ndugu zangu katika imani katika malengo vile vile ya ibada ya kuchinja tauhidullah tabaaraka wa ta'ala na hili ndiyo lengo kuu dugu zangu katika imani ambalo kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba wama khalaqtul jinna wal illa liya'budun allah anasema hakutuumba isipokuwa kwa lengo la ibada ametuumba kwa lengo la kumkusudia peke yake kwa ibada Ikhlasu l ibadati lillah kumkusudia peke yake allah subhanahu wa ta'ala kwa kuchinja kumkusudia peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada nyingine ikiwa ni pamoja na ibada hii ya kuchinja ndugu zangu katika iman ni wapi inadhihirika tauhidullah katika ibada ya kuchinja Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza pale tunapotekeleza ibada ya kuchinja pana maelekezo maalumu Allah tabaraka wa Ta'ala katika surati haji hajj anasema kadhalika saharaha lakum litukabbirullah ala ma hadakum. Kama hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewadhalilisha wanyama hawa ili mpate kuwachinja, amewatiisha ni wenye kutii mnawachinja, lakini lengo la kuwachinja litukabbirullah ala ma hadakum, ili mpate kumkabbiri Allah, mpate kumtukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hidayah aliyokupeni. Akasema vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala fadhkuru smallahi alaiha sawaf tajeni katika wanyama hao mnapowachinja tajeni jina la Allah subhanahu wa ta'ala pale mnapowalaza wanyama kwa ajili ya kuwachinja tajeni jina la Allah subhanahu wa ta'ala hii yote ni katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala lidhalika Allah, kana min hadhihi nabi sallallahu alayhi wasallam imekuwa katika muongozo na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuchinja kwamba mwenye kuchinja pindi anapotaka kuchinja akimlaza mnyama wake ataje jina la Allah na mkabiri Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Bismillahi Allahu akbar haya ni malengo ndugu zangu katika malengo ya ibada ya kuchinja Allah subhanahu wa ta'ala qala mukhatiban wa amiran nabiyhi sallallahu alaihi faṣalli li rabbika Allah tabaraka wa ta'ala na kumwelekeza mtume na maelekezo haya mtume sallallahu alaihi wasallam ni maelekezo kwa umma faṣalli li rabbika Sali kwa ajili ya Allah na utakapo chinja uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo ndugu zangu katika iman inapokuwa inapokuwa kuchinja ni ibada kana dhabhu li ghayri Allah min millati Islam ndio maana imekuwa mtu anapochinja si kwa ajili ya Allah anakuwa amemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kitendo hiki kinamtoa nje ya Uislam, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kuwa kichinjwa kinachochinjwa si kwa ajili ya Allah amewakataza waja wake amewakataza Waislam na waumini kwa ujumla anna akula mimma dhukira ghayri tumekatazwa na tumeharamishiwa kula chochote kilichochinjwa si kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala hurrimat 'alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayril lahi bih mehramishiwa kula mizoga mehramishiwa kula ngurue na mehramishiwa kila kinachochinjwa si kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadallah kwa hiyo tunafahamu kwa mnasaba huu kwamba lengo la kuchinja ni kuhuisha kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min alhikam ibadallah na miongoni mwa hikma na malengo makubwa ya ibada ya kuchinja at-tausi'atu 'ala an-nas at-tausi'atu 'ala Lengo la kuchinja pamoja na malengo tuliataja mtu anapochinja kwa kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini inakuwa ni fursa ya kuingiza furaha kwako katika nafsi yako kwa familia yako kwa majirani zako kadhalika kwa watu ambao ni muhtajin alfuqara walmasakin wamim maqasid aludhiya na katika malengo ya ibada ya kuchinja vile vile atadhkiru biqissati aldhabih Ismail alayhi salatu wassalam ibada ya kuchinja ndugu zangu pamoja na kwamba tunachinja na tunanufaika na nyama tunazozichinja lakini ndani yake kuna malengo malengo makuu ya kuhuisha tarikh ya umma huu tarikh ya a'zamu al al-fidaa muhanga uliokuwa mkubwa kuliko mihanga yote muhanga ambao aliuonyesha Ibrahim pamoja na mwanaye Ismail pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa amri Ibrahim ya kumchinja mwanaye wa pekee Ismail Ndugu zangu katika iman katika jambo hili tunajifunza na tunaona kuna muujiza mkubwa lakini katika mambo tunayoona hapa tunaona thabati katika amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala Kuthibiti na kusimama imara katika kutekeleza amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hata inapokuwa amri inagusa kitu ambacho ni muhimu katika maisha yako ndugu zangu katika imani. lakini vile vile katika tukio hili la Ismail kukubali kuchinjwa na mzazi wake jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tusimlia na kusimlia umma huu tunajifunza kitu kingine muhimu qimmatutaa upewa hali ya juu wa utiifu wa mtoto kwa mzazi wake angalia amri iliyokuja na maneno yalivyokuja ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuk alafu angalia majawabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasajili katika kitabu ambacho ni Khalid ya abatifal matumr satajiduni insha Allah min Maneno yamekuja ni mazito ndugu zangu katika imani eh mwanangu Allah ameniotesha kwamba mimi nikuтинje tazama majawabu eh baba yangu tekeleza unaloamrishwa na Allah nami utanikuta insha Allah ni miongoni mwenye kusubiri nitakusaidia nitakupa ushirikiano katika kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu zangu katika imani huku ndio ukweli wa kujisalimisha kwa Allah subhanahu huu ndio ukweli wa kutii kwa hiyo tunapokwenda kuchinja katika masiku yanayokuja mbele kuanzia yaumun nahar na masiku yanayofuata aiyamu tashreeq isiwe malengo ni kula nyama bali iwe malengo makuu ni kuhuisha dhikrullah ni kumtaja Allah ni kukumbuka tukio hili la pekela, atamu istislami lillahi tabarak wa taala kujisalimisha kwa Allah kuliko kuwa ni kukamilifu. Istaghfiru rabbakum innahu Alhamdulillah Wṣalatu wa ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu zangu katika iman tuliyotaja ni miongoni mwa madhumuni ni miongoni mwa malengo ya ibada ya kuchinja Dugu zangu katika iman ibada hii ya kuchinja ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam ambayo ameitekeleza katika kutekeleza agizo la Allah subhanahu wa ta'ala na sunna hii akaisunisha kwa ummati wake ndugu zangu katika imani harium mbina imekuwa ni wajibu ni muhimu kwa sisi hasa tunaojinasibisha na sunna ambao tunajinasibisha na kuisha sunna za mtume sallallahu alaihi wa sallam tupupie ibada hii ya kuchinja ni ibada ambayo ndani yake ina malipo makubwa ni ibada ambayo ndani yake inaonyesha ikhlasi ahali ya hali ya juu. Ni ibada ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ame anasema la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu atqwa minkum. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kinaonyesha uchamungu wa nafsi ya mtu. Pamoja na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa fursa ya kunufaika na nyama lakini damu yake kama ilivyothibiti katika sunna inafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijadondoka katika ardhi hii inaonyesha kwamba ni amali ambayo ina ikhlasi ndani yake kwa hiyo tupupie sana ndugu zangu katika imani na wakati tukiendea ibada hii ya kuchinja yatuhudhurie madhumuni na malengo kama haya kwamba lengo kuu ni kudhihirisha tauhidi lengo kuu ni kumpwekesha Allah lengo kuu ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkabiri kwa wingi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza haya ndiyo malengo ya ibada ya kuchinja ndugu zangu katika imani ndugu zangu katika iman. na wakati tunapochinja Lazima tu kwamba tunafata sunna katika ibada ya kuchinja. Na miongoni mwa sunna katika ibada ya kuchinja, pale mtu anapomtafuta mnyama kwa ajili ya kuchinja, atafute mnyama aliyekuwa mzuri, mnyama mwenye sifa zilizokuwa kamilifu ambazo zimebainishwa na wanawazuoni. Mnyama ambaye nafsi yako inapenda, bali Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza pale tunapotaka kufanya mambo ya kujikurubisha, tutafute vitu vilivyokuwa vizuri wala tayammamu alkhabitha minhu tumfikun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi mnapotoa msikusudie vilivyokuwa vibaya ndio mnavitoa ambavyo lau mtapewa nyinyi hamwezi kuvichukua isipokuwa kwa shingo upande lakini ndugu zangu katika imani tunataraji waislam pamoja na hali tulizonazo kila mmoja aweke nia ya kuchinja ni jambo linawezekana lakini unapochinja, chinja kwa nafsi yako na kukusudia familia yako na wale ambao wamekuzunguka kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochinja mnyama alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mnyama huyu ni kwa ajili yangu na kwa ajili ya aalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu ala nabiyyikumul karim faqad amarakum Allah bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ